så hur det kommer se ut. Lägg i dina händer. Varsågod, du rullar. Och säga hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. Med mig har jag Tommy Jönsson. Hej. Och Emilio Spinetti. Hej. Det kommer bli ett speciellt avsnitt idag. För det är jag som håller i det. Och jag har gjort mitt eget körschema och allting. Ja, vi, vi, har, vi har ju... Vi, vi startade samtal för kanske tre minuter sedan. Och började tokbråka. Mm. Oh. Ja. Så det finns en viss... Och jag, jag, ska fixa, jag ska fixa schemat varje gång jag har inte hunnit fixa schemat. Då kan väl lika du fixar. Nu, nu är Niklas programledare. Jag, jag vet inte vad vi ska göra idag. Du får berätta Niklas, jag är jättenyfiken. Absolut. Vad handlar det om? Det här avsnittet kommer bli en kontrast till de mörka avsnitten vi har haft tidigare. Det här, ja. det här blir det ljusaste och gladaste avsnittet kanske någonsin. Vad <laughs> säger ja, du de det? Jag vet det låter svintråkigt. Ja, men då kan du eh, gå ur konversationen. Så, så kan jag och Emilio ta hand om dig. Emilio, hur är det med dig? Det är jättebra. Du oh, jättebra. Men, jag vet inte heller vad som är så roligt. Jag kör på, jag kör på, på. Ja, gör det, gud. Nej, men det är jättebra med mig. Ja. Men jag är inte lika stressad som du är idag, Niklas. Så för mig är det jättebra. Nej, vi skulle egentligen ha dragit igång för en timme sen, Men någon, <laughs> någon bestämde sig att skjuta upp allting. Så nu är vi jättestressade. Ja, och så, ja, det har varit mycket The Blaming Game idag, känns som. Men ja. så, har vi sagt vilka filmer vi ska prata om? Eller har jag bara skrattat bort allting? Hur frågar du om du eller? Du verkar lätt irriterad. Jag vet inte vad är det som är... Hur mår du, Tommy? Jag har varit och storhandlat idag på Coop där man handlar jättemycket för jättebilligt och jag blir så jävla stressad och tokig när jag är i såna här affärer. Och särskilt när man dras runt med min eh, flickvän som kollar och letar efter en viss pasta pastasort i säkert tre kvart. Mm. Och jag såg ju det här i förväg så jag, jag, jag är rätt så strategisk av mig tycker jag ändå när jag är ute och handlar och sånt där. Jag, jag är väldigt fokuserad, jag vet alltid vad jag vill ha och tar det, sen kan jag kolla upp den bästa kön, jag är som Apu i Simpsons Jag vet hur man Gross shopping okay. Så jag säger så, här, men kolla ut dina jävla pasta saker och det du verkligen vill ha Så springer jag och fixar liksom Mejeriet, kött Allting som vi liksom så gemensamt alltså, vill ha Korean, varför bryr du dig så mycket om pasta? Nej äh, men, jag, jag, fan vet jag Jag vet inte, jag har ingen aning Det, det är också sånt där som bara gör ja, mig så jävla provisera <laughs> Koreaner som bryr sig om pasta Ja, jag vet inte, det. det är inte ens din kultur <laughs> Du har, inget, du har ingenting med det här att göra. Leave <laughs> the big boys. I ja, miljöskulturer. Som som ja, precis. Det är som jag stod och skulle väga mellan två olika kimchi-sorter i Korea. De, de skulle ju skratta åt mig. <laughs> ja. ja. Hur som helst så är jag klar med det här. Allting har jag packat ihop. Liksom. Mjölk, jag vet exakt vad mjölk står. Jag vet exakt vilka ljuser vi ska ha. Jag vet vilket bröd vi ska ha. Alltså, jag, jag har gjort kanske 90% av shoppinglistan på... En kvart. Och det är jävligt mycket faktiskt. Det, det, det är tempo som fan. Eh, när jag kommer tillbaka så står hon fortfarande med sorten Och samma jävla två påsar har hon i handen. Och sitter och läser på dem. Jag, jag blir så jävla tokig. Och sen är det en, sen när vi ställer oss i kassan. Eh, så är det någon gubbe som dör. I, i, i köen eller något liknande. Eh, jag vet inte. Det är bara svartnär för honom. Och jag försöker säga. Medan när man plockar upp sina varor på rullbandet. Så vet man inte om man ska liksom packa ner dem igen. Och byta liksom. Okay. Och jag, jag, jag, blir, jag blir så jävla tokig. Det, jag hamnar alltid med så här, gamlingar och kon, konstiga människor som ska stå och prata och ifrågasätta kassan. Jag blir så jävla provocerad. Alltså, jag kommer ju dö i förtid på grund av de här människorna. Du kommer eller, i eller, av många anledningar Tommy. Ja, det eller Niklas Lundqvists jävla <laughs> otrevliga stil han har mot mig. Jag kommer, jag, jag kommer dö av sorg, tror jag. Ah, vad det här vi hade, vad det här vår vänskap vi hade, Niklas, när vi var sju år? Fy fan, och sen dör jag. Jag har betytt mer för en av er än för den andra. Mm. På ditt skrivbord på posten, Niklas. Kommer du dö där? Ja. Lägger du och ja. så, ah, ja, ja, pro, Posten och så, också sånt här har jag problem med. När jag vet att posten sitter på ett paket som ska komma hem till mig. Men det är någon som är där borta på posten som är alldeles för lat för att sortera det eller kama upp det och vänta med det till nästa dag. Då brukar jag få cykla ner till posten och gräva i, i mina hyllor och sånt där. Det känns och... ju lite coolt att du har liksom access till posten. Ja, ah, men eh, jag, jag har ju massor med vänner och sånt som jobbar på posten och sånt där. Eh, dock ingen som tar hand om mina distrikt, tyvärr. Men ja, eh, ah, jag vet inte varför. Jag, jag, jag, jag är stressad. Jag måste ha tempo hela tiden i allting. Mm. Det känns ju som en, en, en, ett av de bra ställena att faktiskt ha kontakter på, på posten. Ja, herregud. Eh, du, du ska bli bra vän med din brevbärg. Annars kan du bli kör som fan. Liksom. Få, få in liksom, deklarationspapperna fyra dagar innan. <laughs> <laughs> Eller bara glömma att dela ut dina räkningar så du får påminnelser och skit. ja Niklas, du, du, innan vi går in på filmerna, du, du, jag brukar gotta med i dina så här, anekdoter. Eller dina kurio, eller, ah, anekdoter du har som brevbärare. Posten anekdoter? Ja, ah. det finns mycket katter inblandade. Mycket <skratt> katter, ja. N något speciellt du tänker på, eller? Du, du var ju anfallen av en katt en gång när du jobbade och, och så ringde väl din chef till jobbet. Det vi pratat om förut. Den här har vi ju dragit förut, den anekdoten Katter så såg jag uh, Rent a Cat häromdagen, den japanska filmen som handlar om en... Uh, om vi får fortsätta på kattspåret då. Ja. som Niklas recenserade för några podcastavsnitt sedan när vi hade vår Stockholm Filmfestival-podcast. Eller avsnitt. Och så småpeppar har jag varit på det eftersom jag älskar katter. Jag tänkte att ah, den här kommer nog bli gullig och titta på katter som klantar sig och sånt där. Uh, filmen lite kort handlar om en tjej som är... Sjukt jävla riket som hon jobbar med inom börsen. Vad säger man? Stalking. Hon är... Börshaj? Börshaj. Finns det väl något finare namn för det där? Ja, det gör väl. Hon gör en massa saker i filmen. Hon är väl spåtant också. Jo, jo. Extra knäcker som spåtant. Vad fan gör det? Underbart. Hon tjänar över en miljon dollar om året på grund av att hon köper aktier och säljer aktier. Så det är därför hon har den här tiden att jobba som spåtant Det är ju bara en scen hon jobbar som spåtant Och det är den där tjocka katten som gör allt jobb <laughs> Ja, lägger tassen på, på bordet Korten på bordet och tassen på bordet ja. Men hennes liksom så här Hobby Eller riktiga jobb som hon älskar är Att hon hyr ut katter till folk Som är Depressiva eller som, som hon tycker det, det är väl för att Hon säger väl när hon går runt med den där katten är Någon slags skottkära typ Hyr en katt eh, om du känner dig nere Så kommer det må så mycket bättre Och för att göra det här när folk vill hyra den Så går hon hem till dem och inspekterar huset Och har en liten intervju med dem Och sen dör de <laughs> och sen, jag, jag, jag är Extremt besviken på den här filmen Det, det, det var väldigt mycket svärta i en, faktiskt. den faktiskt det var väldigt mörk uh, Ja men det du... som en, en, en blandning mellan en Lars von Trier-film och Tom och Jerry. <laughs> Fast utan Jerry då? Ja. Tom. Ja, precis. Bara kattsgrälet. Jag vet inte. Jag, jag, jag, jag, jag saknade rätt så mycket av de här kattscenerna. Ah. <laughs> och jag märkte också när det var en dialog hon huvudrådsinhavaren hade med någon annan så hände det massor med saker i bakgrunden. Katter som låg och rullade runt. Då kunde jag kikta på dem. Och sen var det så såhär... vad -oh! -oh! -oh! satt de och pratade om nu? Ja? Siktade över huvudet. Och så är de pratar inte om så himla viktiga saker. Det är rätt mycket samma samma tugg genom hela filmen. Den går ju... Det är en cykel som liksom upprepas hela tiden och sen så har de liksom strösslat i stolen med lite katter. Ja. <laughs> <laughs> det är som du säger, det är som det, det bara går runt hela tiden och man synar det här rätt så snabbt in i filmen, alltså 20 minuter in i filmen ja. och... Den, när man tittar på fodral så står att den en timme 55 minuter. Då, då, då, får man, då fick jag huvudverk på direkt. <laughs> ja, det var kattskit helt enkelt. Det är, det är någonting med japaner, jag vill komma in på det också. Japansk film under, eh, under den senaste liksom, två decennier har varit riktigt jävla då dåliga faktiskt alltså. Det, det är någonting med att det, det, det finns en handling, men det finns ingen... Min flickvän, jag tittar med, med henne bland annat och två kompisar. Men hon sa att i japanska filmer finns det knappt något klimax med. Jag kan hålla med om det. Det är ett jävligt eh, långsamt lunkande berättarsätt. Ja, men det händer ingenting. Det är det som... Alltså långsamt berättarsätt har ingenting emot. Liksom. Von Triers filmer är också rätt så långsamma, men det, men så, så vi, det ordet som vi älskar. Smockan ligger i ruften liksom hela tiden. Men man känner inte det japanska filmer. Man, man vet inte vem man ska heja på. Eller tycka synd om eller någonting sånt där. Och sen de flesta japanska filmer är ju. Det är alltid de här jävla high school Jag har råkat titta på. Jag vet inte av vilken jävla anledning. Där de... Skoluniformer. Vad sa du? Skoluniformer. <laughs> jag vet inte. Men jag tänker. Det... Tjej, och så ska han flytta till Tokyo Och hon flyttar till någon annat universitet Och så ska han alltid skrika hennes namn Och så här Let's go! <laughs> Vad betyder det? Ja. en namn ja. <laughs> ja, ja, Nej men i Rent a Cat Det finns ju liksom ingen Smockan hänger inte i luften Eller tassen hänger i luften <laughs> Det är det den inte gör Jaha. Det, det är, finns ju ingen nerv i den, riktigt kanske Det är en så här, tre, små trevlig bagatell har jag för mig att jag tyckte. Men jag det... kan tänka mig att man lätt blir rastlös uh, om man ser den kanske i soffan till en killar som du gjorde väl Tommy. Med... Ja. Det spelar ingen roll. Tre killar och en baby. Oh, I'm sorry. <laughs> Korean. Jag, jag tycker... Det, det jag tycker med en japansk film är att de har... Um... De har kontexten, de har innehållet, de har det här som suget tag igen, alltså titeln på filmen. Alltså bara man läser om själva synopsisen om Renta Katz. Jag är ju helt såld på direkten. Det låter ju hur cool som helst. Men för fan vad dåligt. Jag vet bara när de gjorde den här live-action-filmen på en av mina favoritmanga, 20th Century Boys. Som typ så svinbra handling. Alltså det, det, det, det är helt omöjligt att göra fel på det. Det är bara liksom copy-paste direkt till film. Och vilket det var de gjorde. Men de, de, de sumpar helt och hållet. Och då var det så att de inte tryck in mangan i en enda film. Utan de gjorde ju till och med tre filmer av En trilogi. som hade ju hur mycket tid som helst att berätta en schysst story. Och lära känna karaktären och sådär. Men fy fan, vilket skit det var. Har du sett den Emilio? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Just för att jag har hört att den ska vara så dålig och många ska vara så jävla bra. Så jag vågar liksom inte förstöra min bild av den genom att se filmen. Det enda som har varit eh, schysst mot sin förlaga är väl ändå Death Note, tycker jag ändå. Filmerna? In... Ja. Jag tycker de var helt okej. Okay. De gjorde liksom en liten annan grej över. De ändrade storyn lite där det behövdes. Jag tror jag nästan gillar slutet i filmerna. Uh, lika mycket som uh, slutet i, uh, i, i mangan. Mm. I, i definitivt filmen är ju den här katarot-leken som är så jävla bra i uh, både mangan och Armin. Men um, sen, sen dess kan jag inte komma på någon bra japansk film. Jag, jag, Linda, jag tror att... Linda Linda, men den är ju också så här: det finns inget riktigt klimax. Men den gör det ju på ett bra sätt. Alltså, det finns liksom ingen motståndare i den filmen men du lyckas ändå jag kollade på den med en, en polare um, här för några dagar sedan uh, och hon sa det rätt bra liksom att det finns ingen motståndare men du hejar ändå på dem du vill att det ska gå bra Ja, men det, det är ju för att du har en så, det är ju så sjukt bra skådespel vi kommer ju mm. prata om en film lite senare idag som vi kommer recensera som ka, kanske kan liknas lite till Linda Linda men jag, jag säger så här, japanerna skjuter rätt på var kanske trettionde film eller någonting jag ser från Japan. Jag vet inte, jag kanske väljer ut de sämsta filmerna. Men jag väljer ändå ut filmer som har blivit sjukt omtyckta i Japan och sånt där. Och väljer rätt nog. Jag att inte bara på en japansk film hoppas jag. Men det här kommer bli bra. Och jag är nog rätt så beredd på att stryka bort Japan. Från min lista bland så här favoritfilmer från länder. Jag, jag, jag, jag tog tröttnat på det. Jag har sett nog de filmerna. Som är bra. Nu är det bara skit kvar känns det som nästan. Det känns som att Japan har halkat efter både Sydkorea och Kina. Eh, på sistone. I alla fall att de av de filmerna jag har sett. Ja, eh, de har sprungit i kapp ja. ja de andra länderna har gått om på något sätt. Ja. Men jag tror Japan har fastnat i någon slags. Liksom subkulturella Liksom de har. Som de kör på hela tiden. Alltså som de här Romantiska. De kör ju bara romantiska drama ner. Ja, men det är ju jättemycket i Japan. Inte bara filmer, alltså tv-serier. och allting, allting ska alltid handla om någon så fin kärlekshistoria. Det är ju aldrig någonting annat. Men tv-serier tycker jag kan vara rätt så bra i Japan. För, för de, de är duktiga i Japan att de inte kör ut en tv-serie på typ 40 säsonger. Utan de kör bara en säsong och sen är det fan klart. TV-serier har de jättemycket bra. Det är en helt annan grej tycker jag förstås. Men film, spelfilmer tycker jag de är svindåliga alltså. Särskilt när de så dem från manga. Det finns ju den här, har du sett den Emilia? Uh, my, vad uh, My boyfriend is a, a foreigner. Som är en så jättekänd manga i Japan. Lite, lite uh, det, det är en självbiografi fast det är en mangaform. Det är en tjej som har gift sig med en amerikan eller kanadensare Jag kommer inte ihåg riktigt. Och så berättar om de liksom deras förhållande. Den är rätt så rolig för det är mycket så här kulturkrockar och sånt i mangan. Och sen gjorde de en film av det. Som handlar om deras äktenskapsproblem. Att de håller på att skilja sig nästan. Det är svintråkigt. Så, så jävla ointressant. <laughs> Nej, det var inte men, men Ska vi fan röra oss vidare till eh, veckans filmer eller? Okay. Ointressant när jag tog upp. <laughs> Nej, men vad fan. Det är så 20 minuter då. <laughs> men eh, jag tycker att ni lyssnar kan även eh, kontakta oss på snepodd och säg vad ni tycker och tänker om eh, japansk film. Håller ni med eller har vi eh, analyserat fel här i podcasten? Eh, ge gärna lite vis och ros angående det här ämnet. Ni kan även hitta oss på vår Facebook. Eh, vad fan är det? Tommy T filmar Niklas och Emilio. Ja, tror jag. Precis. Och så vill jag även påminna än en gång att vi har startat en röstning på Facebook eh, där ni kan rösta till nästa avsnitt. Vilka Två filmer, det är väl två filmer här, kan väl säga. Ja, det blir väl det. Två filmer som ni vill att vi ska recensera. Som det ser ut nu så blir det väl Blue Velvet och Planet of the Apes från 1968. Så tycker ni något annat så gå in och rösta fort innan vi hinner bestämma oss för dem. Ja, verkligen. Vi hoppar in på första filmen som är Pitch Perfect. Tommy, take it away. Ja, eh, jag älskar ju förstås bara taglinen eh, på den här. Jag satte sålt in mig på direkten när den är Get Pitch, pitch Slapped. <hågår> <hågår> och det, det, det säger rätt så mycket. Jag måste bara, innan jag berättar lite snabbt vad Pitch Perfect handlar om så måste jag säga att jag är så sjukt jävla känslig för eh, chick flicks. Alltså filmer där eh, kvinnor har huvudrollen och, och så ska det väl vara någon slags Roma romantisk komedi över hela antar jag väl, det är väl det som om man bara säger på ett syniskt sätt kanske, var en ja. eh, jag, det. Ja, jag, jag, jag griner ju alltid när jag ser eh, Ligal och Blond jag älskar det, det är, en, det är en super guilty pleasure för mig om ni har sett den nej, inte så nej jag har faktiskt inte den. oj det kanske vi ska se en <laughs> jag vet inte jag är helt i den filmen det är en annan typ av skämslista. ja Mean Girls är också helt helt underbar film faktiskt men den är faktiskt den är nästan bra på riktigt så, inte ens en guilty pleasure utan bara pleasure ja men precis men man måste nästan, jag vet inte, det känns nästan som man skyller från helt tiden när man säger guilty pleasure att det blir någon slags Ja, ah, men det är en guilty pleasure förlåt mig men det, det är som du säger att det, det är fan man ska fast stå för det. jag står för det ligglöblönd det är inte en guilty pleasure för mig det är fan bara det är en klockre fyra. Ja. Jag kan jag måste se om det. Är <laughs> det. Men jag vet. Nej, men stå för det här nu. Ja, ja, ja. Jag ja backa. Backa. Och jag var inte den som backade precis när jag fick höra om när den här fantastiska filmen Pitch Perfect eh, utmanhanserades. Eh, redan när jag såg posten och eh, trailern så tänkte jag, shit, det här är ju en film för mig. Eh, kort så handlar det om en eh, tjej som heter eh, Becca. Det eh, spelas av Anna Kendrick som eh, börjar sitt... Eh, freshman year i en eh, high school eh, college, universitet ah, college, är det. <laughs> ja, college och eh, hon är väl lite så här små småalternativ, hon har väl mer eller mindre blivit tvingad av sin far att eh, plugga där egentligen vill hon väl följa sin DJ-dröm och åka till Kalifornien eh, och eh, bli någon slags musikproducent eller liknande. Hon är ju supermusikintresserad och går runt med Harley-Roy samtidigt. Hon gör en massa mixtapes på skolgården. Eh, precis som alla andra jävla eh, universitet och sånt i staterna så har de ju sådana här små eh, grupper. De har ju alltid sådana här nördgrupper där de sitter och bygger Lego till exempel. Om man har sett när nörderna kommer så vet man exakt vad jag, vad jag menar. I den här skolan så verkar det vara förstås sjukt nischad skola. Alla ska hålla på med acapella. <laughs> Och bäcka blandas in i den här tjejgruppen som heter vad heter de? B... B... Uh, Bellas? B heter de. Bellas heter de heter det? Ja, ah, kanske de bara heter Bellas. Bar uh, Barden Bellas heter de. Ja, men Barden i skolan. Ja, men de heter ju Barden Bellas. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh. Och så, så finns det ju kort ett äh, rivalitetsgäng där som består av ett gäng coola killar som heter, vad fan hette de? De har ju världens coolaste namn nu. Travelmakers eller någonting så ja. Som är en acapella grupp. Uh, um, och då ska de ju slåss klart genom att sjunga coola hits uh, inför en massa med publik. Det här är någon slags Bring It On-möter, Mean Girls skulle jag säga, uh, med en slice av uh, Bridesmaids. Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. Men det är lite fult språk och sånt där och lite snuskigt ja. lite vulgärt men på ett schysst nivå liksom. Men då är det som lite tog mig by surprise för att störa Erik Sjöberg um, med min engelska Nej men jag, jag trodde det här skulle vara mer en vanlig liksom så high school chick flick film och sen är i första scenen så är, ser man att Adam Devine är med Adam Devine Kanske mest känd för sin Comedy Central Serie Workaholics. Och då tänker man, okej okay, nu kommer det bli fult språk. Det kommer bli lite äckel. Och jag var helt tagen på sängen. Jag trodde inte det skulle vara en sån typ av film. Eh, positivt överraskad. Men eh, ja. <laughs> Jaha. Okej, okay. ja, Nej men det, det, det tog slut Jävligt på ah, Jag är så, så Såklart så finns det ju någon eh, kärlekshistoria eh, det här mellan eh, Andra Kendrick och eh, Skylar Austin eh, Karaktär eh, Båda är ju mer de här, det känns lite som så här West Side Story, båda med olika gäng Som hatar varandra och eh, så ska de, eh, så, de, de har ju någon slags så här, Kod i sin grupp, den här Acapella gruppen, att de inte får ha sex Med andra, man får inte ha förhållande. Man märker rätt så snabbt i början när de börjar Värva nya personer, att eh, några blir spännande. De sparkade rätt så snabbt för att de knullar bakom ryggen på ledaren. <laughs> Brittany, Brittany Snow är väl som är eh, tjejledaren va? Ja, hon är, en, eh, en, ja. en, det är väl snarare eh, Anna Camp tror jag. Ah, just det, Anna Camp är det ju som är eh, den stora ledaren. Precis, den bitchigaste. Ah, Alfa honan. Ja, ah, vi såg väl i The Help mm. senast. Yep. Och, ja, vad ska man säga då? Jag, jag, jag är ju i den här filmen. Det, det är inte min typ av musik. Men jag vet inte. Jag, jag, jag kan inte låta bli att <laughs> trumma på benet och så här känna så här: yeah, yeah. Jag, jag vill vara med i den här gruppen. Ja, men jag håller, jag håller med. Alltså, jag, det, det är lite det här glitänket tv-serien Glee när man liksom tar... Uh... Men det är väl därför man har gjort den här filmen? För att Glee jag så har stor. sett Glee. Så jag men, Glee känns inte som min typ av kopp te. Jag vet inte varför. Men... Nej, jag tror inte att det, Jag har bara sett jättelite jätte och jag tror att... Det, den, jag gillar den här filmen. Jag tycker det funkar för att det är lite den här extrema humorn uh, och sköna liksom, birollsinnehavarna blandat med de här uh, mashup uh, låtarna och uh, mycket så 80-talsreferenser och så vidare. Som jag tycker faktiskt... Ja... Det, det sitter bra ihop, alla delarna. Gör det verkligen det? Jag tycker det. Alltså jag älskar Acapella, jag tycker det är jättebra. Men resten av filmen hade jag kunnat skita i. Alltså fan, jag vet inte. Den kändes så jävla klyschig. Och till och med det här, som du säger, den mer lite grovare humor Att det ska dra ut på svängarna. Alltså, nej, var... Jag tyckte inte att det kändes som filmen tog sig själv på ett jättestort allvar. Nej, men, men det, vad, det gjorde den de väl inte. Jag... Men alltså första scenen så var det så här. Åh oh shit, det här kommer bli en sån film. Nu kommer det bli grov. Liksom, den lyckades inte. Jag tycker den, den höll tillbaka sig själv för mycket. Och sen lite då och då så kom de här lite grovare eh, skämten. Men då föll de bara. För att det liksom, resten av filmen passade inte. Alltså det, nej, jag tycker det, det blev jättekonstigt. Jag hade hoppats på att den skulle klara av de här. Alltså hålla sig lite grövre. Lite Adam devine -igt. Men nej. Ja, det var det jag tyckte var skönt. Att den inte var så ful i munnen. Så här, superbad, För det har man sett så mycket. Då hade den nästan varit för uppenbar. istället. Så, det var mycket sådana här ordvitsar. Så här. You're a, a, a bitch. <laughs> ja. Okej. Okay. Jag, jag, jag älskar det. För, för, jag vet jag köpte skådespelarna jag tyckte de, de var inte överspelade. Jag tyckte de var skitroliga. De enda jag hatade var ju de två huros den, den här kärlekshistorien. Men jag älskade liksom, gänget som var med dem i de två grupperna. Alltså han Andan Divine är ju helt underbar. Ja, han, alltså. han, är, han är rätt skönt ja, ja. ja, alltså... För fan vilken... Rebel snur. Wilson är ju också grym. Jag älskar nu? Ja, men och alla tjejerna i den där gruppen. så här, Fat Amy och sådär. Ja, där. Tänkte, ja men, Rebel jag, men... Wilson. Ja, ja och... Men... Um... Jag vet inte. Jag älskar. Jag tycker det var ett svin skönt gäng. Uh, jag såg den här tillsammans med Niklas. Jag vet inte, vi skrattade ju rejält mycket. Jag tycker det var en väldigt bra film att se... Uh... Ja, men lite så här ser på festfilm. film. Ser mig till helt gäng. Jag tycker det var bra stämning. Um... jag tror det också för jag, jag det här är andra gången jag ser den. Uh, och första gången så såg jag den med min lillebror och då var det så här lite hö, hö, hö, nu, nu ska vi se och skit typ så man, man, man slog armbåge i varandra där och grät i slutet. <laughs> Nej, men då, då, då var det så här, vi, vi, vi märkte att vi skrattar men det finns ju filmer man kan sitta och skratta till för att säga shit det här är så jävla dåligt som man, eller pinsamt dåligt så man måste skratta men nu, var det så här, nu skrattar man för att det var kul hela tiden jag, vet inte, det, allt, allting, jag tycker det kändes smart är väl kanske fult, fel ja, det, ord det, det, att säga men, men, men jag tycker ändå den, den, den var ju ändå välskriven och den har ju, jag förstår varför den har blivit så populär och nu när jag har hört att det ska komma en två så alltså jag säger bring it on alltså jag tycker inte att det här var en bra film men den fick faktiskt ett par finiss och chuckles ur mig Mm. Men det, det jag skulle fråga vad Emilie var, mm. såg du den själv eller? Ja, jag såg den nu, mm. precis innan podcasten Så känn, tror du inte att, den, den, att det kanske vart sämre på grund av det det här kanske är en film du skulle sett med din tjej Eller med några kompisar Nej, inte med henne, hon hade hatat den mer än vad jag gjorde Men med ett par killpooler tror jag faktiskt att det här varit roligare Inte killpooler? Nej Nej. <laughs> nej men alltså nej, men för Jag tror att det är liksom lite det du säger alltså, du, du såg det med din brorsa och sen såg du med Niklas Jag tror det är lite det som gör att man går in Med inställningen att såhär, nu ska vi skratta åt det här För det här är dåligt, för det här är en chick flick. Och så blir man lite överraskad att det inte alls var den filmen du trodde eh, Och så kan man skratta Mer ärligt åt det Jag tror jag att det gör så... ett stor skillnad då, att du ser det med killarna Ja, jag och Niklas såg ju med En tjejkompis också ja, Men fuck <laughs> Okej. Okay. Ja, du förstöra nu... mina poänger En <laughs> föll platt nu Ja, <laughs> vi såg det med en tjejkompis tjej, Vi kan ju shout out till Lisa också Som lyssnar på den här podcasten ja. Hon tyckte ju också att den var helt underbar Vi hade ju svin kul när vi såg den Och Thomas flickvän var med Så det var ju ett par tjejer där i alla fall mm. kan säga, Våra kompisar Peter och Thomas var inte lika nöjda De var med på Emilios linje Ja, ah, de, de är ju lite som Emilie också. De är ju fortfarande unga av sig och lite sådär tuffa. Unga? Ja, men det känns lite som det. De, de, de är äldre än mig, men de är, de är lite yngre i, i, i tanken och allting. Sådär. För det första de gjorde när vi hade såklart att var att sätta igång Tomb Raider och bara slakta massa människor. Uh -huh. <laughs> det är ett tecken på inre mognad. att man Ja, <laughs> ah, men det är tecken på vad de är ute efter. Okay. Jag tror de jag inte hade köpt pitch, pitch Perfect The Game Men det hade jag gjort <laughs> Singstar Ja, varför inte Niklas, varför tycker du den här är så bra då? Var, var var det som, varför smälter den i ditt hjärta? Uh, nej men som sagt Sammanhanget, kontexten som vi såg den nu hjälpte ju till Jag tror inte att jag hade varit lika förtjust Om jag såg den nu här på förmiddagen Lite så här trött och bakfullt Då hade det nog fallit rätt platt Det är en film som liksom kräver sitt, sin kontext Um, nej men jag gillar ju de här låtarna Som de använder uh, Och att de liksom, Slänger in då LaRue uh, I uh, Ace of Base design det, <går> Jag vet inte Jag, jag, tycker det, jag borde inte gilla det. Såna Acapella <går> det, Men fan det, ja, på det något sätt det. Jag, jag fick lite rysningar Ibland och det, det skäms inte för att säga ja. För jag, jag hatar a Acapella Jag hatar de här Youtube-klippen När det är en person som sjunger en, en ton och så klippar han in sig själv I en liten kvadrat bredvid också Så sjunger en annan ton och så blir sällan melodin Och så skickar alla runt på YouTube ja. Så fan var coolt här. Jag det, jo, det jag tycker det är helt värdelöst svin, Svintråkigt att titta på Men bra på. kapella är fan bra alltså. Ja men jag tycker inte att det, det Jag är inte alls intresserad av det Men jag tycker att det, de, gör, de skojar ju lite Med själva genren här också Och gör det och ta, liksom, De tar, de tar det, den så jävla seriöst <laughs> Jo, jag vet Jag tyckte inte det kändes som de tog den seriöst. Menar, de, de, de, de driver med människor som tar det seriöst. Ja, ja, ja, men precis. Det är det, jag menar. Ja, det, är det du menar. Okej, okay, ja, men då är jag med. Det, det som jag tyckte var problemet med filmen är att den kunde ha tajtats till och kortats ner med kanske 20-25 minuter. Jag tycker sådana här komedier tjänar på var runt typ 1,25, 1,30. Den här var ju uppåt 1,50 och jag tyckte det blev ett par var för långt kanske. Mm. Så att den, den tar sig inte upp på en typ så här 4 av 5, men en, en schysst 3, liksom. Absolut. Det är det, det, det jag skulle jämföra lite mer med Linda och Linda. Alltså för, för att Linda och Linda känns ju så jävla tight och den, den går ju som så skö, skönt smooth spår. Och den bryter ju mot alla här um, dramaturgier som det ska vara i sådana här, här filmer när ett eh, grupp ska starta någonting och ska försöka bli stora. Den är ju alltså längre än de har... här, den är ju två timmar. Ja, ja, ja men precis, men det, det Linda och Linda gör så bra är att det, det finns någon kärlekshistoria där. Men de gottar sig inte så mycket i den utan den bara finns. Sen bara kör man vidare. Men jag tycker de gottar sig för mycket i de här två huvudpersonernas kärlekshistoria. Den, den, den är ju rätt så uppenbar. Man ser ju var den kommer gå, gå tillväga. Liksom. Och samtidigt som hon har problem med sin fascha och allt sådär. Så där. Sånt, de, de bitarna är ju extremt klyschiga och man kan snabbt förutspå det faktiskt. Var, var den kommer hamna. Men så fort det blir de här genrepen med gruppen och sånt där. När gruppen är tillsammans och håller på att latcha runt och sjunger och sånt. Och fula munnen mot varandra. Då, då älskar jag den. Då, då sitter jag och får gås ut. <laughs> ja. För de har ju valt en hjälp. Jag vet inte. Jag tycker alla tjejerna i den här gruppen representerar någonting. Det finns ju den här tyst, tysta tjejen. Som... Ay, fan. <laughs> Ingen... ja, nej fan. Uh. Nej. Du tycker inte hon roligt. rolig? Nej. Du var ju så jävla... Ja. Oh, nej. <laughs> Men du var ju så av oh, Den konstiga asiaten. Och det är kul för att hon är tyst, men hon ska sjunga. Ah, ah, ah, ah, ah. Så jag var inte indian då. Var inte så här nej, nej, liksom gamla amerikansk uh, Indianherstam? Jo. Nej. <laughs> jo. Okej, <laughs> okay, ja. ja skitsamma. <laughs> Och sen har du den här lesbiska tjejen som i de möte de har så säger hon till typ att hon är Nej, vad säger Fat Amy? Hon säger någonting som är helt klok att så här we we lesbian that out. <laughs> Nej, let's be honest. <laughs> mm. nej, men Ferry är definitivt favoritkaraktären i den här filmen. Underbar. Rebel Wilson. Och är den här sexpingsbrukaren också är helt... <laughs> nej. Nej, nej, nej, nej, nej. nej. Jag vet inte, det, det känns som att alla de här tjejerna representerar en liten del av min personlighet nästan. <laughs> det var okay. lite oväntat. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja, ja. Om du <laughs> tycker <laughs> det. Ja, men jag, jag, tyck, jag tycker verkligen att man, man ska... V, v, vem ska vi rekommendera den här till då? Egentligen alla som har en... Alltså, en, en liten kväll över. De vill kolla på någonting lätt. Och skratta lite med polarna. Alltså, jag, jag tycker inte den var så jättebra. Men jag tror också att det jag hade med kontext jag såg redan i. Själv. Bakis. Sur. Ja, ja. det är inte allmänt. Jag <laughs> vill att ha, ha ditt liv i mig, som du lever <laughs> Det är tråkigt. <laughs> ja. No. Ja. Jag har sagt det flera år och ingen som lyssnar. Men... Eh, jag, jag är beredd att se på att det här den är ju, Jag såg ju den här efter 2012 Så den var ju inte med på min lista Men den hade lätt eh, varit med bland de Topp 10 bästa filmerna från 2012 mm, får du lugna ner lite Kan du gå så långt Niklas? Nej Nummer två i detta ljusa och glada avsnitt är animerade Pixar-filmen, va? Wreck-It Ralph. Emilio? Är det Pixar? Det är inte Disney? Disney, Disney kanske. Ja. Är Disney och Pixar det är inte samma sak. inte de köpt? Är det skitsamma? Olika som har ju köpt upp en mixandel. Um, Ralph är den onda pojken i ett spel. Um, och han är trött på det. Han känner sig... Uh, inte tillräckligt uppskattad för det han faktiskt gör för spelet och känner sig utanför och bestämmer sig för att ändra på det och bli hjälten i ett annat spel och visa att han också kan. Och i och med detta så ställer han till med problem för hela arkaden. Um, det... I rollerna har vi John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch, det är Alan eh, tyck. Det är jättemånga bra skådespelare i den här eh, som lånar ut sina röster. Um, och jag jag tänker säga direkt att jag älskade den här filmen men jag måste reservera mig med att säga att jag var jävligt full när jag såg den här igår. Så, så att jag kan ha varit lite mer emotionellt investerad än vad jag borde varit. Fan vad oseriöst. <laughs> <laughs> ja. Ja, så jag, jag, jag, jag tyckte den här var jättebra Men jag ska också säga att, som sagt jag, det, jag kanske inte var den bästa eh, Vad säger man Barometern för den känsliga Involveringen v, Vad tyckte ni Jag eh, var, var, När jag fick höra om den här På IGN för kanske ett och ett halvt år sedan Att det skulle komma någon film från Disney. Som skulle baseras på tv-spel. Och de skulle involvera massor med tv-spelskaraktärer. Så var jag eh, ny nyfiken faktiskt. För första gången på väldigt länge. Jag hatar ju Pixar. Eller hatar men jag, jag Helst så ser jag inte de här filmerna. Jag tycker det ger mig inte så mycket faktiskt. Men för första gången på länge så var jag väldigt nyfiken på. Vad de skulle göra med det här temat tv-spel. Det känns ju väldigt nytt faktiskt. Jag kan inte komma på någon annan film. Eller animerad film där de har tagit in tv-spelskaraktärer. Har jag fel här? Jag har nog inte sett. I alla fall. Mm. Eh, inte, Nej. inte så här i alla fall Nej men det, det är ju väldigt nytt och originell Story tycker jag ändå Om man mm, jämför med att mm, äh, Hitta Nemo När det är massor med djur hela tiden som ska hålla på och åka runt Och, och tråka sig <laughs> <laughs> Tråka sig Dock äh, märker jag ju att äh, Varken manusförfattaren Eller folk runt omkring har Något sånt jävla tv-spelsintresse överhuvudtaget. Nej det är äh, ju ingenting med, med, med Själva storyn här. det är bara fanservice Alltså de det det är ju inte är tycker jag. Nej, men alltså, jag menar liksom, oh, här är en karaktär från Street Fighter. Alla ah. som från Street Fighter blir säkert glada. Oh, här är Sonic. Alla som gillar Sonic blir säkert glada. Men de gör ju ingenting. De är bara där. Slap ah, ja, det bra. är väldigt slapp fanservice. Ja. För att sätta in en karaktär som är känd från en massa med spel så börjar du inte jag vet inte, jag, jag blir inte, inte så jävla imponerad på grund av det. Men jag tycker dock det är kul att sitta och så här leta referenser och se hur mycket man faktiskt förstår det är ju någon sån här badge of honor um, med hur många referenser man plockar. Uh, och det haglar ju i den här filmen. Min, min favorit var... Tänkte ni på det? Att, att graffitin i bakgrunden uh, så stod det ju grejer typ så här uh, All your base are belong to us på väggen och sånt där. Min favorit var Are it lives. Då blev jag glad. Från 557 förstås. Mm. Mm. Då kände jag mig duktig. Då var det så här... Mm, jag förstod... <laughs> Du har ju inte ens igenom fall 57. Nej, jag kommer aldrig igenom det. Det spelar ingen ja. roll, jag förstod referensen. Ta inte det här ifrån mig. Ditt nöjda jävla fyllo. Ja, det, äh, det, det, det är det här jag menar. Jag tror vi kan se oss i två olika grupper här. De som slår upp alla de här referenserna på Youtube och har sett de flesta känna spelgrejerna och de som har liksom spelat igenom spelen och känner sig hemma med de här karaktärerna. Jag, jag vet inte, jag tyckte det var... Varför har de Sangif på de här äh, mötet med skurkar? Är han ondens? Varför kunde de inte uh, ja. fokusera mer på äh, Bison eller något liknande? Ja, det är konstigt att Sangif fick mer repliker än, än Bison. Ja, han ah. är ju inte ens en skurk. Bison heter han. Sangif no, är skurk. ingen skurk, ja. skurk Nej, men Sangif är ju liksom en spelbar spelare, inte ens en av bossarna. Sangif är vid också, är ni inte det? Va? Ja. Det, det, det pratas mycket om att han är homosexuell. Ja det? Pratas det mycket om det? Ja, faktiskt. Var? Det finns, men det är samma sak som Gears of War-spelen. Att den här storyn med de här två killarna. De drar ju massor med sådana här... Om man läser mellan raderna så är det mycket sådana här bögreferenser. Att de har varit ett par innan. För alla andra liksom, huvudkaraktärer i Gears of War har ju någon slags förhållande med någon tjej eller kille. Eller så här, förutom de här... Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men... Precis va Marcus nånting Marcus, ja, Marcus Phoenix ja just det Sen Greyf har ju också något sånt där för flutet <laughs> Not för flut <laughs> Dun, dunkelt förflutet <laughs> ja. Niklas tycker tydligen inte om homosexuella här Nej <laughs> uh, och sen blir det bara extremt jävla eh, sockersöte efter 20 minuter. Alltså, verkligen olegant sockersöt. Det, det, mm. hamnar i nästa... ett, de hamnar oh. i ett spel som heter Sugar Rush. Och det, det talar ju ganska tydligt vad det handlar om. Det är ett så här go kart i ett godisland. Och inte så mycket mer så. Nej, jätteäckligt. Du död inom bords, Niklas. <laughs> det, det är så opersonligt och ja, generiskt. Och... Helt ointressant, tycker jag. Jag tycker första 20, har, då är de något på spåren. Det är någon, någon slags Toy Story-variant det här med liksom förlegade leksaker. Ja, men det, det kände jag lite för mycket dock. Alltså det, när, du vet, de, de stänger arkaden, ja, äh, ar ja, men alla precis. barnen går hem och, och, och så säger och så de på skärmen så här: Okej, kusten är klar. Då säger det så här, okej, Toy Story. Ja, så, så den är ju inte jättesmart egentligen. Det är att de har... Men sen tycker jag ändå att de gör någonting bättre av det. Alltså, det... Det börjar ju Toy Story. Men det är ju nästan intressantare än Toy Story just för att de är i, liksom de, de kan gå in i varandras världar och de har ju eftersom de lever i en TV-spels så har ju alla eh, vad säger man designerade eller tilldelade roller. I Toy Stories är det ju bara det är ett gäng leksaker. Um, men här är liksom det, eftersom de är i TV-spel och spelar en roll så har de ju mer så här Um, ja, jag, jag, jag förstår vad du menar Att de ja. hamnar i någon ny kontext De mm, här karaktärerna Och får nya roller och så vidare Men jag tycker inte att de gör något bra eller smart av det Toy Story-filmerna är ändå liksom välskrivna och har, de är, Jag tycker de är spännande även fast jag inte är så förtjust i tecknad film så är Ja liksom... de är jättebra Men jag blev ändå så här. Jag blev jätte det är ju, En av scenerna gjorde, gjorde nästan ont liksom, så Jag blev så jätteledsen Jag tror jag vet vilken du tänker på Ja, jag ska inte säga vilken det är, men... Nej, precis. Den, den tyckte jag också för sig var lite... Det var rätt. jättejobbigt. Jaha, oj! Jag vet inte vad du tänker på. <laughs> det, var, det var jättejobbigt, men det, det kan vara men... ju vara flaskan vin också. <laughs> <laughs> Emissionellt... Fylle balle, ja. Uh, jag vet inte, för mig gjorde det ont nästan hela filmen för det var så fruktansvärt dåligt alltihop nästan. Uh, uh, jag, tycker, uh, jag fick inte ut någonting av det, jag kände mig inte så jävla fanservice efteråt. Det är ju som Niklas säger, de första 20 minuterna så känner man väl att de har någonting på spåret. Okej, okay, det, här, det här kanske blir lite kul med lite q och sånt här i bakgrunden. Och att de, de blir väl någon slags här, pixlar när de drar från det här mötet från pacman man universumet och sånt. Men sen stannar han ju bara i ett och samma universum hela tiden. Han är väl någonstans i någon slags här, Call of Duty-möter Halo-universum. Mm. I, I några minuter. Men sen är jag ju bara på den här socker planeten och skriker och trillar. Och sen kommer det någon slags musikvideo mitt i allting. Där de spelar någon låt och så ska hon hålla på att träna och åker runt med sin bil. Ja, Montage som ja, ja, precis. Då var det var ju mycket bättre montage i Pitch Perfect. Jag. Mycket skönare, 80-tals-influerat. Ja. Vad de saknar då Niklas För vi, vi, vi är ju ändå såhär tv-spelsintresserade Rejält uh, Vad är det för något de borde ha gjort För att det skulle bli bättre då tycker du Pff, Borde inte gjort filmen alls Nej men jag vet inte det, det... Jag kan förstå att det kan vara dyrt Att köpa in såna här eh, kända karaktärer liksom, så här, Få rättigheter på Cloud Och eh, jag vet inte Barrett och alla de där liksom. Det hade varit guld om de hade varit med och gjort en cameo och Sen förstår jag ju samtidigt att det, det är pengar Som kostar så fan Särskilt också när man har med att göra med Nintendo. Mario var väl bara med lite som hastigaste i bakgrunden, såg jag väl. Men hade de liksom tillfört någonting då? Hade inte det bara blivit mer så sådär slapp fanservice med bara karaktärer som flimrar förbi? Det är ju inte kul i längden det heller. Men sen är det ju också att det är ju arkadspel. Ja. Du kan ju inte ha med folk bara för att de är tv-spelskaraktärer. Det måste ju vara från ett arkadspel. Men det finns ju ett eh, Final Fantasy Beat Up-spel som spelas på arkadier. Ja det. Ja, Okej, okay, ja, men då tar jag tillbaka Allting. Ja, det är bäst för dig ja. Men eh, jag, jag tänkte att de kanske skulle få spela Större roll istället Att mm. det är det karaktärer Som flimrar i bakgrunden Utan kanske Sonic är med och hjälper till Lite mer och sånt där Och ha en konversation nu, för, för det är ju det som är grejen Man ser ju bara de, Sonic är väl bara på Nu när jag har den här posten framför mig Så är Sonic med på framsidan Och massor med andra kända där. Men de är ju, Sonic är ju bara med bara på en tv-skärm lite snabbt, väl? Ja. Det är det enda han hade med. Han, sen försvinner han. Liksom så här, det, det vore väl bättre om man, de hade fått tag i de personerna att de hade fått lite större plats och sånt där. För de andra karaktärerna, huvudkaraktärerna är ju bara karaktärerna de själva hittar på för här. Och det, det säger inte mig någonting. Fast jag vet för... inte, alltså, ja, det kanske hade varit kul. Men jag, jag vet inte om jag hade velat se det. Alltså, Nej, jag, jag, jag hade inte brytt mig om det var Sonny som hjälpte till eh, i slutet. Eh, eller om det var en, en påhittad tv-spelskaraktär. Men ska inte det här vara en slags hyllning till eh, tv-spel, arkadspel liknande. För det känner inte jag i eh, längden att det. är. Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag, jag tycker inte det är en hyllning till arkadspel. Det är bara att det var en film. I, det är väl mer en tuspeluniversum. Det är, liksom ett, en, precis, det är en fond som de använder sig ja. för att uh, sätta igång den här historien. Så sen känns det, det som att de kör på sin vanliga grej. Det känns det som att de vill göra ett nytt Toy Story men de kan inte använda leksaker för att... Ja, men li lite så får jag också känslan faktiskt. Mm. Men det är, ju en, det är ju en jättesuccé den här filmen så det är ju inte omöjligt att... Uh... Är det det? Ja, ja men... den har ju fått jättebra kritik. Jo, men har de spelat in bra? Det är det undrar. Ja, Oh, jag vet inte, jag ska försöka kolla det. Det är ju det som är succé väl, uh... Jag vet att på svenska biotoppen har den legat ganska stadigt, högt upp i alla fall. Den spelar in 49 miljoner dollar opening i opening weekend, bara i staterna. Ja, uh, och uh... 188 miljoner. Fish, totalt. Uh. Men du måste tänka på att den kostar 165 miljoner, hade de i budget också. Mm. Mm. <laughs> det det, det verkar... Jag vet inte, vi verkar... Fan, vad tråkig är det är att prata om den här filmen. Ja, men det finns ju inte så jättemycket att säga. Alltså... Fan. Alltså, igen, det är alltså, det är ett nytt försök till en Toy Story. Jag vet inte, jag, hat, jag, kom förra, jag hatar de här jävla Disney- och Pixar-filmerna animerade. Jag tycker det är så jävla tråkigt. De är så jävla dåliga, tycker jag. Ska jag dock klara att det inte är en Pixar-film? Alltså, jag något... sa Disney och Pixar. -film. Jo, jo jag, jag bara vet. Bara för att ja. lyssna dig så att de inte... Bli förvirrade. Ja, men det är skit scen till den här. Jo. Svin, svindåligt. Nej. <laughs> För fan. Är det någon som har sett Brave förresten? Brave? Ja. ja. Är den bra? Ja, jag det. Nej. Jo. Skit, skit i den också. Niklas, säg nu. Hjälp mig nu. Ska man se den här eller ska man skita i den? Man ska strunta i den helt och fullt. Man kan va, se fan, först du, du säger ju bara så att du inte vill slåss med Tommy. Nej, men jag gillade ju inte den här filmen heller. Jag gillade de första 20 minuterna och jag gillade sluttexterna. För de var lite skärmigt retroaktiva. Vad hände i sluttexterna? Ah, ja, just det. Åh, oh, fy fan. <laughs> Vad hände i eftertexterna? Ja, men det blir någon slags... de gör så pixelgrejer av alla. Ah, All right. Och så är det AKB48, vilket jag tycker var lite roligt. Du kanske hade deckat då, så du <laughs> var inte med. <laughs> det är någonting med japanska artister som börjar göra musik. Gjorde du inte perfummusik till Cars 2 också? Ja, det vet jag inte. Jo, det kanske de gjorde. Ja. Jag har inte sett Kanske mm? ska höja betyget på den här. Mm? Not. Då ska vi ta det här i mål då. Tanken genom att knyta an ytterligare till arkadspel I en lista som Emilio har komponerat Tycker man en snygg liten äh, grej där Ta det i mål med arkadspel Jag vill bara be om ursäkt först till alla lyssnare För Wreck-It-Ralph-recensionen Jag känner ju att den är svin, var svintråkig <laughs> Ett spotten-app i vår. Ah, It's perfect-recensionen var också helt tråkig Vi kommer bli bättre till nästa avsnitt Lova ingenting det. Nej, men sen det här kommer nog bli vårt tjänstaavsnitt nästan. Du får, <laughs> du, eller så får du rädda det med din lista. Jag, ja, jag får jag göra ett försök. Eh, ja, men som... alltså. Vi får sparken vid tiden Jag får passa då. Okej. Skönt att veta att man är utbytbar. Men eh, som Niklas sa, så ska vi försöka knyta an den här listan till eh, Record Ralph och eh, arkadvärlden. Så min lista blev. Eh, de topp tre arkadspelen du skulle vilja bo i som Wreck-It och då, då blir det lite regler. Här, det måste vara ett arkadspel. Det måste alltså finnas i en arkadhall. Eh, och eh, spelen du väljer kan vara eh, baserade på andra universum. Men du lever i arkadspelet. Eh, så att om det finns tolkningar av de här spelen utanför arkadvärlden. Så är det inte där utan det är bara i spelet. Precis som i filmen. Eh, så mina topp tre Yes. är följande. Eh, topp, eller plats nummer tre fick slåss lite med plats nummer två. Om hur de skulle hamna. Um, och... för jag gissa första platsen? <laughs> Nej, det <ni> får inte. <laughs> eh, plats nummer tre är Mario Kart. faktiskt um, och Det var ju mest för att jag blev så jävla sugen när jag såg Rickert Ralph. De åkte runt i den här um, um, godis Sugar Rush- Eh, spelvärlden och racer det. Jag tyckte det skulle se jättekul ut. Um, och för att du ska ju leva i den här världen. Och jag tror Mario Kart-gänget är rätt skönt att hänga med. Lite Peach och lite Yoshi och Wario som sitter och surar i ett hörn på, på fester och sådär. Um, det här är ju Mario Kartet som eh, Namco gjorde. Och det heter väl Mario Kart Arcade GP har jag för mig väl? Ja, något sånt där. Det är det enda Mario som eh, Nintendo själv inte har varit med bara och fingrat. Utan de hyrde Namco som, som är specialister i Japan på arkadspel. Mm, de, är de det, det är de och, då. vad heter de? Taijo, fan heter de? Ah, skitsamma, det är, det är helt orelevant. Taijo? Mm -hmm. Taijo. Skitsamma. Ja, ja men... Okay. <laughs> <laughs> det är ju faktiskt lite... Taijo! Shit! <laughs> yes. Det är ju faktiskt lite annorlunda än, än de Nintendo-producerade arkansas Eller vad säger jag, Mario Kart-spelen. Men det är, det är ett nightspel, och jag tror att det skulle vara en kul värld att hänga i. Det är lite så här fan, fantasi, lite godis, lite gott. Plöts så, nummer bra, två. Bra Men får du jag och Niklas, kommentera det här? Ja, Okej, okay, om du vill. Jag tycker bra val, alltså. Det känns lite läskigt det här med bananskal och om man åker rätt så snabbt. man <laughs> åker på tåg och sånt. Mario Kart är ett av de bästa racingspelen som har gjorts. I alla fall för multiplayer-plattform. Ja, det är skitkul. Och Arkad <skratt> är sämre för det. Det är, det är väldigt mycket gap och skrik i alla fall när jag har spelar. Det är jävligt kul att spela alltså multiplayer i Arkad. Mm. Det, blir, det, blir, alltså, det är så sån jävla eh, vad säger man, tävlingskänsla när man spelar mot folk eh, med, i Mario Kart. För det, det är så jävla svårt att komma först bara för att du är bra. Ja, det är mycket handikapp. Ja, ju, och så, de där jävla blåa skalen och, och skit. Det är, det är ju skitkul. Man blir så jävla in investerad i, i att det ska gå bra. Skulle det kännas lite läskigt att hänga på den här Rainbow Road? Eller vad den heter? Ja, det är ju skitläskigt. Men du, du spanar ju alltid, så det spelar ju ingen roll. Hur du kan dö om och om igen. Ja, för <laughs> det, det är lugnt. Det låter ju fan jobbigt. Mm. Ja, men jag bara känner den här mag, magkänslan... Um som när man åker fritt fall alltså du, när det, det bara droppar helt plötsligt så, så åker man av när Rainbow Road bara mitt ut i rymden, det finns ingenting under dig och så uh, två sekunder av vidrigt Nackdelen med det här kan ju säga att man alltid får någon slags jobbig röst JAHOO <laughs> Ja men det är okej okay med det, jag tycker, det kan vara lite skoj Jag, jag kommer likna en till röst. nu är det en liten tävling här, jag gör en till röst, så får ni gissa vem det är då mm, ja. Toad ja. <laughs> ja Ja Ja Nästa. Den här, den här. Okej, då. en till. Det är Donkey Kong. Ja, det är det. <laughs> det var roligt. Eh, gillar ni det här kommer ni att gilla Tommys på Dramaten. Tommy tolkar Mario Kart. Har vi nog fler eh, röster i Mario Kart? Det är nästan de som gör spelet. Eh, jag, säg Yoshi, säg hans namn bara. Totsi! Nam ja, jag vet inte. Yoshi gör väl med bara ett, såhär, lite, lite, att något här aktigt ljud. Han säger väl inte så mycket. Och sen är det väl också samma Ja, här... mm. ah, fortsätt. Ja, plats <laughs> två. <laughs> gillar inte mina joshis. Plats två är ett annat racingspel med risk att det blir lite upprepningar på den här eller ett, ett genomgående tema eh, bland spelen. Men det här fick som sagt slåss med Mario Kart på vilken placering de skulle vara. Eh, och det här hamnade som två för att Jag tror att det är ett roligare spel att leva i. Mario Kart kunde dock konkurrerat med att det är roligare att hänga med folket i spelet efteråt. Men plats nummer två är f och AX. FC är ett av mina favoritspel. Både i Super Nintendo, Nintendo 64 och Gamecube faktiskt. Och på Arkad. Det här är så jävla bra. Och jag älskar att köra fort. Och det blir inte mycket snabbare än fc zero um, Har är ni det spelat där någonting? Ja, inte i Akadahallen. Men är det precis som Mario Kart att det är en massa olika kabinett som sitter ihop. Kopplade och ska man spela med typ åtta personer eller sju. Mm. Ja, du kan spela ett par i alla fall. hur många du kan spela. Men det är ju det ett jävligt stort roster eh, när du kör. Um, det är inga vapen eller någonting. Just det. det bara ju bara Precis. Blicksnabba eh, reaktioner och, och sånt. Jag älskar det här spelet. Jag tycker det är skitkul. Och... Ett av de bästa soundtracken någonsin. Särskilt till eh, Nintendo 64 och eh, Super Nintendo. Kan inte vara bättre än det här DJ Revolution-soundtracket? <laughs> det är ett skitbra soundtrack, Tommy. Tror yeah, okay. mig. Ja, jag, jag vet, jag vet. Ja? Men eh, inte bättre än DJ Revolution. Mycket bättre än DJ Revolution. <laughs> Nej. Mycket bättre. Fortsätt. Ja. <laughs> uh, nej men sagt så jag, jag tycker det här var ett, ett, ett roligare spel att leva i för att det, det går mycket fortare än Mario Kart men Mario Kart är säkert roligare att umgås med i världen efteråt. Plats nummer ett mm. på listan över topparkadspel arkadspel man skulle vilja leva i är självklart Gundam Sentai no Kizuna eller Gundam uh, Mobile Suit Gundam uh, Bonds of the Battlefield tror jag heter på engelska. Uh, så alltså uppenbart. Om du är så jävla uppenbart. Vad fan. <laughs> Det är ju det mest underbara spelet över. du sitter i en stor jävla podd och har en jättestor sån här skärm framför dig Och så kör du robotar och slåss och skjuter och det är ju underbart, jag älskar det spelet Jag har så extremt bra minne från det här spelet när jag spelar från första gången För man kör ju det på internet hela tiden, så du kör mot andra arkadhallar när folk sitter vid dem och du sitter ju, som Emilie säger, en stor podd. Och så har, men grejen är att du har en sån sjukt stor skärm som nästan täcker 180 grader runt om precis, dig. Precis, det är som kosmonova skärmen Ja, liksom. ah, ah, den är helt stor. Och så har du såna stora jävla spakar du sitter med som du ska styra robot med. Men det som är så coolt med det här spelet, som, alltså, det, det kittlar det i magen på mig, kommer jag ihåg. glöm glömmer bort den känslan. Är att man börjar på ett skepp som, mm, som man ska kasta sig ut från och landa på marken i det här stora battlefieldet som håller på. Och så ska man styra sin robot när man går ut på den här, ni vet, är det sådana här skepp där går, hangaren eller vad det som går ner. De, de bara öppnar så här luckan i, i flygplanet. Ska ja, hoppa precis, ut. Som, Och är... så ser man ner och så ska man hoppa. Då, då fan vad det pillerar i magen alltså. Det, det var extremt dumt. bra spelkänsla. Jag älskar det här spelet. Och så har man svärd också, i robot. Är... Ja. All, ja, men alla som har sett Gundam vet ju vad, vad det är för typ av robotar som man kör. Men det är underbart. Alltså, jag älskar det här spelet. Jag har spenderat så sjukt mycket pengar på det här i arkadhallen Och jag tror inte jag skulle tröttna av att bo i det universumet en längre tid. Det låter farligt. Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, det är ju som i Wrecked Ralph. Du, du kan ju inte dö i ditt eget spel. Du spanar ju bara. Ah, Okej, okay, visst. Du kör de reglerna. Mm. Så att mm. det, det spelar ju ingen roll. Underbart. Åh, åh, bara få så ångest att det inte finns i Sverige. Åh, så här abstinens, liksom. Typ arkadhallar oh. finns väl nästan inte i Sverige snart? Nej, jag vet bara en. Är det grönalund eller? Ja, just det, den också. Nej, jag är, på finns den kvar i Grönalund. En... Kanske ni inte gör. Heron City har väl... Ja, det kanske man har. Ja, just det. Ja. I Grönalund så var det ju artonsgräns på Ark Arkadhallen. Ja. Ah. Ah. Ett tag i alla fall. Mm det kanske var vara 15, jag kommer inte ihåg. Jag har kommit in någon gång. Kom. Ja. Värsta som har hänt i mitt liv. Nej, men det, det saknas vanligt i Sverige. Så här, riktiga jävla arkadhallar. Det är bra spel. Ja, paschinko. Paschinko. Ah, Niklas, har du någonting till den här listan? Jag kan, den ska jag ta. Nej, men jag kan lägga till ett racingspel Och då är det här för mig förknippat med finlandsbåtarna. Eh, oändliga outrun-omgångarna. När man kör en röd eh, sportbil. Och har en blondin med här svallande hår då i passagerarsätet. Är det henne du är ute efter? Ja, men man får den ju aldrig. Det kanske hintas om att <laughs> om man kommer i mål så får man liksom gå hela vägen så att säga. Går men mål på mer än ett sätt? Oh. Ja, men precis. Ja, men mm. det, det är ett trevligt universum. Solen skiner alltid. Du får se en massa... Jät... det är ju lite tråkigt. För du är ju liksom... åkt till Miami så har du ju det universumet liksom ja du menar att det är för realistiskt? Ja, men det, det är ju inget, inget annat än det vi har. Ja, Nej, äh, jag vet inte. Jag, jag håller med Niklas. Jag, jag skulle lätt kunna vilja leva i det här Jag älskar att man måste såhär... Vad fan heter det? När man slirar med bilen. Drifta. Eh, drifta med bilen och då tar hon upp sina armar så här. Oh. Att samtidigt som man ska racea så måste man även göra henne liksom... Belåta. Ja. <laughs> alltså, det, det är två saker du ska... Jag uh -huh. har hand om under lite den här som, resan. Lite som verkliga livet. Liksom. <laughs> Boll om, många bollar i luften. Uh -huh. jag vet, det låter jättetufft. Mm. Mm. Ja, du skulle också köra på det? Eller? Ja, jag är sugen faktiskt på Outran. Jag hade väl haft det på min lista också om inte Niklas hade det. Däremot så har jag, jag är ju zombie, både zombie-fantast och så älskar jag ett här spel där man har pistoler och står skjuter. Jag är helt mm. tokig i dem. Särskilt när man spelar flera. Jag har ett jättebra minne när vi spelade Die Hard. Fyra stycken och stod och bara sköt. Och spenderade nästan 2-300 kronor för att klara spelet. Jag bara sög ut pengarna. I alla fall det jag pratar om är House of the Dead. Det är det jag behöver. Det är zombies. Det är mycket sjukt, skjut, skjutande. Och så är det extremt jävla cheesy. Mm, jag funnade faktiskt på det. Jag älskar öppningsscenen i House of the Dead 2 när den här flyggrejen kommer och tar den här tjejen så skriker hon säger Mark! <skratt> <skratt> <skratt> jag undrar faktiskt vad är med på, på, på no! men, det på listan men jag tänkte så här: fan, om man ska um hänga i den världen sen efteråt så är det deprimerande. Nej, jag vet bara, bara skjuta folk. That's Emilio! That's Emilio! <skratt> <skratt> det som jag hade som parentes är ju, om det inte är att skjuta spel så är jag en sacke för biten up-spel vår bästa biten av spelet genom eh, tiderna är Blaze Blue. För sina eh, extremt jävla surrealistiska karaktärer. Och även eh, movesen man kan göra också. Mm, det är rätt bra. Ja, jag är helt tokig i det spelet. Jag älskar det. det. Det spelet kunde jag också sitta hur länge som helst. Samtidigt är ju Dance Dance Revolution också eh, en värld jag skulle leva i. Bara dansa hela livet. <laughs> <Så där. laughs> Står bara och gör en massa med moves. <laughs> Ja, men jag tycker det var en rätt bra avslutning på listan. Eh, har vi någonting annat att prata om? Nej, men vi kan väl påminna folk fortfarande att gå in och rösta nu medan tiden finns kvar. Att ni ska rösta på vilken film som vi ska prata om till nästa avsnitt. Avsnitt 60 blir det va? Mm, precis, för att eh, vi måste ha tid att se de här filmerna också. Så eh, vi kommer nog avsluta den här röstningen eh, så snart som. Så har ni någonting ni verkligen vill se av de här filmerna som vi har lagt upp så gå in och rösta nu. Jag tycker folk kan fan gå in och likea oss på Facebook. Ja, vad fan är finns... ett problem? Men, vad är... Men det, det är ju samma problem du har liksom när man skickar sig event. Det är, är något med coolt att man sitter och drar ut på det. Jag kan säga det nu. Jag kommer inte på din inflytningsfest. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Då har vi... Rätt ja, ut, rätt ut, då, då, då, det är allt du behöver säga Emil. Du är Ja alltså, men det men... känns ju ännu drygare och säger det på Facebook alltså att tacka nej till ett event på Facebook. Det Känns bara som att nej, jag nejer och inget idé sitter Du heller och inte ja, svarar. Men ja men då kan så du förbjuda sina kompisar. Vilka <laughs> kompisar? Jum jum. Vi ses nästa vecka. Tack för att du lyssnar på oss. Ha det bra. Hej. Hej.